ולא אוכל, כי שמעתי דיבת רבים מגור מסביב, הגידו ונגידנו, כל אינו שלומי שומרי צלעי. אולי אפוטה ונוכלה לו, וניקח נקמתנו ממנו. ואדוני, אותי כגיבור אריץ, על כן רודפיי יכשלו ולא יוכלו, בורשו מאוד כי לא השכילו, כלימת עולם לא תשכח.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 יולד לך בן זכר, שמח שמחה הוא. והיה האיש ההוא כערים אשר הפך אדוני ולא ניחם, ושמה זעקה בבוקר ותרועה בעת צהריים. אשר לא מוטטני מרחם, ותהילי לי אמי קברי, ורחמה הרת עולם. למה זה מרחם יצאתי, לראות עמל ויגון, ויכלו בבושת ימי?